Baixamos a música da Adalenca para recibir ao noso correspondente viaxeiro... Eh, exactamente, in... fotógrafo in... in... in... e todo. O, documentalista, non? Eh, Vamosala. Joan, moi boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Quique. Boa tarde, Armando. Boa tarde ao Quique. A tarde, o, o, o Quique foi o que falamos con el aí momentiño. Pero agora vamos a... a, a agora está Quique Belenchón. Sí, claro, Kiko. Claro. Kiko. Como está metido una pecera hombre, no. claro. o al sea, Claro. Está rodeado de botones por todos los lados. Sí, eh, eh, eh. bueno... Pois, eh, benvido, moitísimas gracias por a túa atención eh, Vamos a ver, eh, quería eh, complementar a túa participación da semana pasada Porque falaxe dun Belén, falaxe dun sitio ah, sí. dunha hermandade extraordinaria Pero eu quería falar doutro Belén artesanal, ademais famosísimo eh, Me parece que é o máis grande de Galiza eh, Está pertillo de ti, aí en Valga, según me dixeron Sí, sí, sí, estaba ainda no fundo Belén, impresionante, ademais Cunha instalación permanente Unha sí. ringuileiras de xente Caquelo, pero de, a fa, Faise ben, porque hai un mercadillo De frente Hai ah, no, es... unha cafetería O xa sea, que a espera Faise amena Dice vale. ah, no, ah, no, de, de, de, de, Declarado estando, de interese turístico en Galicia eh? Si, si, leva moitísimos anos Ademais todos uh. os anos cambian E mezclan da... da La política, sí. do, dos acontecimientos do ano, acaba é no seguramente aparecerá un fun, pero se, seguro sí. po, as memorias do rei sí. a corrupción bueno, o, de todo, a, a, política, a, a, cultura sociedade, todo ¿no? sí, eh, sí, sí. Es, exactamente exactamente vale. bueno. eh, pois pues, está este movimento, as sí. figuras son teño un sistema mecánico en que tives sí, sí. por ali pasar aos personaxes ou, ou me recordo o pois, eh, ano pasado creo, creo, a ver se non me equivoco o anterior estaba eh, o, o presidente do goberno e o líder da oposición bailando os dois o sea que <risas> vale, vale bueno, que, que non estás preparado para, para para hoxe? a ver, contanos mira, mira Eh, Agora xa aproveitando dos Beléns, mm. eh, falei do De Valga, ese tamén é impresionante, é unha cousa xa xa falei a semana pasada, pero hai moitísimos máis, e eh, mm. eh, eu, eh, eh, de, cando se fala de decoracións navideñas, se salen as grandes cidades, non? Sí. Madrid, Barcelona, Vigo, claro, Digo mm -hmm. que no, nos centramos e coito día aquel incendio que houbo, Cuando encendió el árbol fue eh, eh, provocado para que salieran los periódicos, ¿sabes? Entonces, cuando el alcalde llegó al botón, pues resulta que, ¡pá!, produce un chispazo. A mí ya parece raro que sea si un cortocircuito se arregle en un minuto, ¿no? Pero ahora se descubre de que era para que salieran todos los periódicos. Vigo falla en el encendido del árbol más grande del mundo, ¿no? Eh, entonces, eh, pero... Eh, casi, casi, diría aquí, cerquinha de Pontevedra o, eh, unha decoración que hai no barrio de, de Paredes, por exemplo, que é unha calle paredes ser un barrio de, de Viraboa E cos veciños o so decoran cun esmero terrible, un alumbrado deste doméstico lo que temos na casa, claro, non se contrata unha gran empresa ni nada, e incluso hai unha carpa que montan ali os veciños con produtos de proximidade, e, e non que podes tomar un chocolate con churros casi casi de regalo pola voluntad que os señores en Galia pota do chocolate e, e, e galletas pois, e, a disposición e, e, e o que cobran e, hasta de vergonza porque porque eu sempre que vou me da tanta vergonza que o dobro no tomaba o do chocolate porque e, donde tomas un chocolate e, casero e, por, por 50 céntimos e ninis la Muy e, acompañado e, de algún churro o alguna galletica, sí, ¿no? Sí sí, sí, sí, hay de todo, o sea, eh vale, vale. aquí es por ejemplo también nese mismo barrio, en Acuña despois, un pouquinho máis para lá, faloche dos, dos que xa vin, no? mm. en na Debesa na Debesa é un barrio de, de, de Souto Mayor no? mm -hmm. é, é, entre Arcade e Souto en que son, como todos sabemos corredoiras estas do Rudal no? de, de, de caminos prácticamente, pero cada cada esquina do camiño é, é un, un espectáculo do que fan faule artesanalmente, o sea, domésticamente, lo do, do que fan os veciños. Ou, ou ou outro día me quedaba de camiño a, a Moraña, me quedei sorprendido en na alberguería que é un, un barrio de de Sallans. Sí. Oh, que aquel o e iso documentachelo non, Fotografiaxe? eh, tú. Sí, sí, sí, sí, ver, sí man... incluso fíjate que fun, aínda no osubmeti unha foto, porque pues, sabes que Por gusta... a mí, para poñer aquí agora no, nas na redes ou. Oh. Bo, po, agora, pois, pues, eh, che vou mandar, te vale. vou mandar un vídeo, dentro dun de minutio eu che vou mandar un vídeo. Pero iso, iso, é unha foto representativa de esas dúas cousas de Moraña, do outro calquera, ahí, entendes? A mandarnos man Se... ten... Amanon no estego. Bueno, pero Ahora, cando acabemos a conversa eh? Vale, ti, ti, vale, así aproveito eu e, e poño precisamente aquí nas redes que estou que vale, mal, eh? Eh? recibimos a xoan, a Joan Arco da Vella, o noso correspondente viaxeiro gráfico que nos ten preparado unha comunicación moi interesante relacionada coas representacións galegas do Nadal. Aínda chegou sí. mandado algo máis máis Curioso, sí. Hombre. Ah, ahora, ahora vou a celebración do Nadal. Sabes que por aquí paso camiño portugués. Sí. Entonces, hai un hai un albergue sí. eh, que está gestionado por, por voluntarios. Os son deles, ah, ¿no? Entonces, ah. eh, a gestión diso, cando ti chegas non son funcionarios de de municipais, xente que, que está sí. disposta de xa, son tempo pas. Eh agora fan un uh, un encontro de Nadal entre os o, os da asociación, pois pues, eh, casi casi chegou a mandar porque vai haber todo. Vale, casi chegou a che mandar unha foto disto, porque bueno, pues eh hai xente que están e non salen tanto nos periódicos, pero eh, se sí están aí. É eh, eh, en dispo, radio, pero en Radio Cornellà si. Sí. En Rádio Cornellá sale porque ademais eu, eu non sei, creo que é o último programa do ano, verdad? Sí, sí, vale. pero... e, e, e agora eu se pode decir un cachinho. Mira to, as partes interesadas a credibilidade verdade? sempre está cuestionada que vai decir un doceo que é o melhor sí. do mundo claro. pero eh, eu eh, agradecería ao municipio o, o Conselho de Cornellá O, sí. o, o que na súa radio municipal sí. eh, lle dediquen eh, este cacho a cultura eh, de, de Galicia Por as xa, cousas de Galicia faremos, porque, é, é iso que facemos, é logo claro, claro, pero eh, ademais con tantos anos, que non é unha cousa efímera, é, eh? xa leu aí na, en Radio Cornella durante media hora no, se está falando ano tras ano eh, eh, eh, con, a, eh, con dúas horas E, e, semanais ¿verdad? de que se invite un programa específico a Galicia e iso merece moito porque e, e moito, de, bueno, podemos falar o, o eu libremente nunca tuve ningún sí. tipo de, de esto non fales, da nosa cultura da nosa tradición, das nosas cousas, iso é importantísimo e, e, e creo que tamén merece un reconocimiento non sei se, se, se, se algún organismo un día reconoceu a A sempre en Galicia, de Radio Corneliana, non o sei. Sim, si sí. Eh, tu, tu, tu, tu, os os recoñecementos non no nos fan falta. O que interesa é que nos esconden. Bueno, pero, pero sempre está máis, sempre, nunca está de máis. Bueno, bueno eh, Porque é o bueno. motor, a veces... Esa aplauso, esa palmada é bueno. o motor para seguir facendo cousas. Bueno. Pero xa, ademais, a palmada chega a ser importante. Bueno. Home, todos temos o no noso parece que ten un quincino máis, mira como está chele doido <risas> Esta... para, para, que, que ti eres como a cartilla, non como a locomotora, xose. Sí. Coita, vouche presentar que acaban de recibir unha visita aquí na radio, no? eh, Nuri eh, e Patri, verdad? Man sí. benvidas, moi boa tarde. Acabo de mandar ches aí por o Facebook. Eh, está aquí, estamos aquí no, nos estudios. Benvidas, moitísimas grazas por estar aquí, Patri, Nori. Boa a tarde ti por convidarnos. Eh, a máis eh, eh, a voz femenina na radio é interesante. Eh? <coughs> que te parece, Xoán? Eh, eh, eh estas mozas De que, de que van falar ou de que falaron Porque hoxe non estuve escoitando o programa Pero escúita, escúita, que te estaba... digo Estas son mozas que, que forman parte do, de, Da asociación Rosaría de Castro de Cornella A ah, eh, vale, parte vale. de que tocan a gaita De que cantan na, nun, nun, nun, te teñen un, un grupinho que se chama Rosalieiras, son cantareiras Pois... Sí, pois venenos a visitar a radio para falar un chisquiño tamén do que van a facer nestes datas tamén do, do que van a disfrutar tamén e, e das cousas que fixeron durante o ano que me parece que hoxe é o primeiro día que teñen libre porque todos os demais fines de semana estiveron traballando eh, tocando a gaita ou participando en algún sitio determinado, verdad? En moitos sitios, non? Verda, Petri? A verdade é que tuvemos eh, unhas fines de semana un pouco com... cheas. cheas de, de actuacións Esta maña reunímonos todos para tamén por fin a esta tempada Fixemos unha despedida mm. eh, de Nadal con xogos no centro E eh, despues así un pica-pica E a verdade é que foi todo un ambiente moi familiar Uhum mm -hmm. Pois, pois eso, o que eu quería decirle a Joan, que é o que, o que estou facendo, que, que se dé conta de que a asociación ten personaxes como vosotros que disfrutan que que, bueno, que nos ajudan a coñecer a nosa cultura e que a disfrutan amosando a, a, a todos. Me parece que a última actuación foi eh, eh, en hospitales, non? Ou, en San Ildefonso, non? O San non. Ildefonso Non sei, onde foi? Noria? É, eh, sí, eh, preguntar, sí. podes preguntar. Claro. Sí, eh, eh, eh, vamos a é, é mo ver. Eu cando vexo un gaiteiro, me no. emoción Alla mismo por Pontevedra non há bo gaiteiro. É sí, pues. eh, tocado, non por as calles comerciais e tal, é eh, é eh, eh, esa emoción. Eh, eh, que xinte, eh, ou que nota esta xente cando unha persona que é de fóra da, da nosa cultura, e eh, ve o gaiteiro tocar. Bueno, bailan os pés. Vayanos pedindo, xururu. A parte de pois, acabo che de poñer no na na na na túa paxina de Radio, acabo de poñer no, no, no, no no ches. Exactamente. Souar Colabella, que é como me chama todo mundo, pero sí. eh, ahora tengo agora tengo utnome por castar eh, como se dice verificala, non? Sí, sí. Que que se jun Facebook unha persona honrada, honesta, e que non teño non sonra. Entonces sí os tres que poñeu o nombre e o apellido eh, eh, pero son a min todo o mundo me chama xoar Vá no? no tu puxetes pues, Acabo de poñerche a foto que lle saquen aquí estando los, os, os catro no. Si, sí, os catro, os catro, perdón Estamos os catro eh, aquí na, na radio na, na pacera na pacera está o Kiko pero nosotros aquí dándole volta A ver, que, contame máis cousas que, que tiñas previsto para hoxe me eu pa, pa hoxe, mira, mira, tengo un montón de cosas porque bueno, tú sabes que os algo todos bueno. los días. Elixium, ¿no? Elixium. Eh eh eh eh vamos, no sé se desde cuánto tiempo a última vez falar do, do último viaje que tiches moiriche. Mm. Da Pedra do Sacrificio. Ah, sí, sí, eso eso tiñe lo pendiente, no no fixe. Vale, sí, sí, sí. Entonces resulta que costou o traballo porque claro, esto no hai señalización ni nada eh metirme por un camino, eh mm. y ahí por el camino lameado que me llevó a Lama, hasta Esparrullillas. rodillas <risa> eh, sí, claro, porque esto esto no la, a veces pero Tú más preparado, o sea, que eh, eso. Y eh, sí, a veces llegar a los sitios esto es como una expedición al Amazonas. <risa> eh, no hay no hay cacatúas ni hay palmeras, pero hay tos que eh, eh, esas plantas son muy agresivas. E resulta que cheguei a pedra, va? cheguei a pedra, supuestamente, supuestamente, falan de que aí está o pedo un castro, castro que está sin en valor, sin excavar, e que aí se facían sacrificios. Mm. claro, os antropólogos os historia, dicen que se facían sacrificios de animais, os deuses, no Isto uh -huh. ten un enorme pío, no Ten un pío enorme, eh, ten como unha pequena es, es, eh, es estala para subir ao penedo, como se foron al tar, ¿no? A mí me recorda non vamos a kallo en canto, farían sacrificios, a mí me recordo máis ben un lagar de, de, de moi antigo, ¿no? Pero bueno, te é o que dicen que aí se patían sacrificios, e tamén dice que en ese nese aí, eso, me se penedo, faíanos moitos anos, os eh, os mouros habían enterrado un tesouro, é que nessas nese nese mm. sitio, sí, esas sí. ao queda había unhas solas xeas de oura e de prata. Mm -hmm. uns, dicen, uns dicen que se foi o cura, xan pros curas os que a moi. <risa> aparece moi. Eh, aparece, eh, aparecen. Xante <risa> aparecen en algún sitio. <risa> sí. Debían de ter poderes. Outros dicen que é un veciño que se fixou millonario con o co tesouro que encontrou. O sitio é es espectacular. Pero, conto, xe da menos, dice, no, tira por ese camiño, sí. o camiño en la mal. Cando xeja o sitio... Eu di unha volta polo torno e non tiñan a carretera a menos de 50 metros. Vaya. Eu tirei un quilómetro lameado, cuidadito, cuidadito. Vaya. Eu digo, o que me orientou a de mala chispa o coma, eu penso que... Eu penso, penso que me tiñaba a pata, porque eu disse, mire, vou buscando a pedra do sacrificio e dixerme que aqui a partir da igreja de Cusanca, a persona que informou, no, tira por aí, por ese caminho. Mm. El hombre informó, pero aquí dice, voy para tal. Si a lo mejor le preguntara, oye, ¿cómo se cheja? Mm. O mejor, o hombre, o a lo mejor el hombre hubiera dicho, mira, tira para atrás, un kilómetro, métete a derecha. Mm. Es eh, eh, eh, eh, como caso anendótico a donde fue esta semana. Va, eh, eh, a otros sitios más, pero este, pues, tiene ese toque de anelta, ese toque de... de, de, de esa, esa pedra... Escoita, esa pedra é unha pedra no chan, non. Ah, é... Sí, sí, sí, é un penedo enorme, é un penedo enorme, mm. colosal, colosal, colosal. Mm. E despois estuve noutro, já falando de penedos. Mm de que é a Pedra da Grada nesta pedra eh, está aí poderla haber hai un vídeo é moi curiosa esa uh -huh. pedra divide eh, o concello de Moraña de Caldas e de Barra ¿no? uh -huh. entonces é eh, o, mo, o mojón a, as divisións geográficas en Galicia, creo que en todos os sitios sempre se aproveita accidentes geográficos un uh -huh. río, unha cima dunha colina, un bal e eh, ou unha enorme formación rocosa que dice, aquí nebo, hasta aquí é hasta aquí é esa pedra tamén le chaman a pedra dos tres cregos, porque uh -huh. os cregos mandaban moito eh, e se reunían anualmente moitos sitios para velar polo seu interés que as cousas estuveran orden é dicir, que non lle cambiaran o marco de sitio uh -huh. eh, esa pedra curiosamente, ese enorme temedo, farían vario, falta varios camións para levar a pedra que aí e eh, ofenderon Ah, okay. O xa, sea, facer unha canteira del. Uh -huh. A intervención dos veciños e das fuerzas del orden público, evitaron de que Penedo, pero o Penedo partou a mitad. Vaya. E dese perfectamente esa enorme bola de pedra partida pola mitad. O lado, nun lado deles, ten un, un petróglifo que de eh, fai miles de anos en que hai un, algo que, bueno, eh, xa man da pedra da grave porque este Esta inscripción que hai na pedra recorda unha grada, unha grada de saber ese instrumento que se usaba despois de la pasar o arado para sí. deixar a terra nos campos. Sí, sí. entonces bueno, este tipo de inscripcións eh, aparecen en algún sitio máis de Galicia, o sea que que non sei o significado e creo que nadie sepa porque non hai nada escrito, pero por a similitud da pedra da grada. Curioso, é vale. que casi, casi, os marcos que en Galicia A veces teño vida propia, eh, se volve di ou outro, pero nisto Penedo é tan brutal que non puideron, non puideron movelo. Ah, o tal Penedo, o fago desaparecer, eh, eh desaparece o Penedo e aparece o Marco. Hmm. Eh, era, era para facer pedra. Eh, dicen, dicen os veciños que era un paisano que quería facer postes da viña. Vale. Eh oh. eh e eh, eh, aí quedou isto pola mitad eh, curioso. bueno, vale. eh, así así lo contan a como de chiste, pero me parece no serio, mm. le facía fantapera, Bueno. Bueno, de... una de... descripción extraordinaria, que hai que irrixo eh? e eh, e eh, despois preguntar. Sí, sí, para que te informen non preguntar vaisse por aquí, no, o mellor mi me tiño a pata. Sí. Dicio, por este camiño vai, e dixo mi, sí, vaisse por aí. Mm. Claro, pero os camiños agora non teñen vida, non hai xente, os poucos quedan abandonados claro. e os camiños Están totalmente en lameados, cheos de broza É eh, sí, eh, sí. eh, eh, eh, eh, o curioso é que cando chego quero moi pasmado de, de saber porque un kilómetro polo medio da lama son moitos metros sí. moito, moito camiñar Entón xo socarou un xunto con silvas, non? Si, si, si desgastadamente eh, no rural é eh, así vale. Non hai xente, a xente marcha e en servido xa vimos case que non toca Claro. Ben, Sean, que te agradecemos moitísimo a túa colaboración bueno, e, semanal, e titano, eh. Titano, que, titano. Que queremos aproveitar esta ocasión para felicitarche o Nadal e desexarche un ventureiro ano 2026. Vale. Eh? Pues gracias, pa. Pois pasate as igualmente para todos, eh. Claro. E pues... el, el, el 26 volvemos a estarse. Me claro. As súas mozas os que demanden unha festa e se toeron a gaita. Ah, <risas> hoxe viñeron, hoxe viñeron eh, su aviñas, non no, no precisamente co, co, pero en algún momento convidaremos ah, o, o quinteto ou cuarteto para que veñan. Eh, non somente a, a tocar, senón tamén a cantar, que cantan de maravilla. Ah, vale, vale, pues, pues, gusto pues, velas cantar. Ese outro día no, no, no certame de poesía fixeron un no sé, un agasallo de, de, de extraordinario, <risa> verdad, Nuria? Sí, sí, sí, Moitísimas grazas, John, que, que teñas grazas festas fantásticas, eh, e unha entrada dan o novo Feiticeiro. Ya, gracias. Poano, eh, eh, que haya felicidade, e eh, fortuna pa todo e eh, eh, a ver se o mundo se arrancha algo porque eh, eh, miro eu moi as cousas ti míralas a nosotros tamén <ríe> <ríe> a verdade <ríe> está bastante regular a cousa sí. bueno, unha aperta grandísima para ti e a todos os teus grazas, vale. as mozas estas tamén hasta logo bueno, vamos a continuar con música esta música que temos é eh, música do Nadal, por lo tanto aquí o nosso técnico paixoliñas Pansolinhas